Безглуздість цього закону стала очевидною, і він був недавно скасований. Я хотів би, щоб ми зрозуміли і безглуздість самозахисту з допомогою пухнастого віяла від бюрократизму і великодержавного шовінізму. Це такі ж небезпечні вороги, як і буржуазний націоналізм, як і міжнародний імперіалізм. І діють вони в одному напрямку – підривають основи соціалізму. Не слід заплющувати очі також на те, що багатьох... «Ця правда зігнула, породила в їхніх душах хаос. Коли б критика наших суспільних вад була явищем звичайним, постійним, наших людей не здивували б поява якогось гострого критичного твору. Не було б і того ажіотажу, тих нездорових явищ, які виникають щоразу, як тільки письменник намагається вказати людям на негативні явища в нашому громадському житті». Звідси випливає висновок, що нашу молодь слід гартувати здоровою, послідовною критикою від суспільних вад, а не повертати її у світ безхмарних ілюзій. Якщо ми цього не зрозуміємо і не врахуємо, доведеться їй пережити те, що ми переживаємо сьогодні. Тяжким буде її протверезіння. Потрібно, щоб для суспільства нашого ніколи більш не було страшної правди. А для цього правда повинна стати нашим повітрям, нашою водою, нашою кров'ю. І по-інакшому жити не можна. Можливо, цей пленум дасть деякі козирі в руки бюрократів. Вони можуть злякатися, що пробили ополонки, і ми, як риба, що згинула від задухи, ковтнула свіжого повітря. Якщо наші редактори знову почнуть боятися власної тіні, то пленум піде не на користь нашій літературі, а тільки їй на шкоду. Стати вчорашніми ми вже ніколи не зможемо. Тому хай ніхто... Не вимагає від нас вчорашнього підходу до явищ громадського життя двічі не можна вступити в ту саму річку, вона вже втекла, її не наздогнати. Я бачу, як із-за нашої спини висувається перелякане обличчя перестрахувальника, як би чого не сталося. Обличя без особливих прикмет. Навіть симпатичне, демократично посміхається, попереджувально підморгує і співчутливо зітхає. В його розпорядженні тисячі аргументів, які доводять нам, чому не можна розвивати критику наших суспільних вад. Перш за все, звичайно, міжнародне становище. Перестрахувальник каже, все було б добре, якби не міжнародне становище. Воно заважає нам відкривати для загального огляду наші виразки. Сподіваюсь, ви мене розумієте. Хіба ж не міжнародним становищем прикривалися ті, хто до самозабуття, як солов'ї в травневому лісі, славословили наше єдине сонечко – Сталіна? Хіба не міжнародне становище було головним аргументом для знищення Ленінської гвардії? «Становище становищем, а нам треба своє робити». Розпеченим залізом випалювати бюрократизм, який став для нашого суспільства не меншим ворогом, ніж фашизм, буржуазний націоналізм і великодержавний шовінізм Вони, ці потворні явища, роз'їдають єдність нашого суспільства як болотна іржа Перестрахувальник, він же бюрократ, як правило, з усіх лих бачить єдине – Твою упертість у цій боротьбі Він погоджується, звичайно, Ленін багато говорив про бюрократизм Звичайно, з шовінізмом треба боротися Але практично він бореться тільки з тобою Для нього головне зло – це ти сам Ось що в нас відбувається Якщо ми сьогодні не станемо стіною перед симпатичним демократичним бюрократом А він сьогодні виглядає саме так То він безборонно прийде в наше завтра І тоді чекайте Вираз його обличчя різко зміниться Демократичний лиск буде відкинутий, а до справжнього демократизму йому далеко, не те виховання І тоді наші радбюрократи спробують відродити Сталінщину без Сталіна 1960 рік Лист Микиті Сергійовичу Хрущову Дорогий Микиту Сергійовичу Вас не п'янить почуття влади, як воно здатне п'янити інших Ви йдете до людей із відкритою душею Жоден державний діяч світу, крім Ілліча, не насмілювався розмовляти з народом так відверто, як це робите ви. І за це вас глибоко полюбив народ. Ось чому вам хочеться сказати те, чого не скажеш іншому. Мені сорок років, але мій партійний стаж разом із кандидатським понад двадцять. Мене прийняли до партії вісімнадцятилітнім юнаком на шахті Сутоган, де колись загинув мій батько. З моїх ровесників мало залишилося в живих. Я належу до тих, на чию долю випали перші удари гітлерівців. Мої ровесники, які полягли на кордоні в червні 41-го, загинуло в ті дні далеко більше, ніж залишилося жити, ні про що не можуть говорити. За них повинні сказати ми, живі. І коли я буду в чомусь неправий,